Anatol Supeu de Adio De Artur Schnitzler Traducere Victor Scoradeț Adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupo Uh, despre, uh, despre. Despre hipnoză. Uh, Max! Max. Max. Păi da, despre hipnoză vorbim. Iarăși, Anatoli, ce-ai fi să mă hipnotizez odată și pe mine? Cu moara mea. Dacă frei te hipnotizez. Uh. <laughs> acum, <laughs> acum, cora pe loc, uh, imediat. Igata, <laughs> Bine, ce? Uh, ce? Ce trebuia să fac? Uh. Să stai liniștit în fotolul ăsta bravo. Și să ai atâta bunăvoință Încât să adorim când spun eu Am atâta bunăvoință Bravo, bravo Eu mă așez în fața ta Tu mă privești Așa Cora, privește-mă Privește-mă Eu cobor mâna peste fruntea ta Peste ochii tăi Așa. Și pe urmă? Nimic. Doar dormi. A, a, știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat. Acora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit. Ba nu. Ba da. da. Puțin. Pluapele sunt din cei în ce mai grele, mâinile la pot să ridica. Așa e! Tot. Cum se dovedește Ce-ai ce, ce găsit? Păplile tale scrisori Ce-am găsit? Și aceste două pietre mici nu sunt de la mine Uitasem -mi de ele Caut mai departe Unde ți-ai ascuns Nu am altele Și asta? Ah, M-am înșelat poate Suntem în seara dinaintea zilei În care voiam să te fac soția mea Credeam cu adevărat că tot trecutul e șters am distrus împreună cu tine scrisorile, cu diuțile cele o mie de nimicuri care mi-amindeau de vremea când nu le Am aruncat totul în ce mineu! Brățările, inelele, cercii, i-am deluit, i-am aruncat. am au zburat în râul de pe pot, pe veleastră în stradă. M-ai stat în fața mea și mi-ai jurat. să mai jur? Am terminat cu tine. Ce bine ai jucat. Și cum ai plâns în brațele mele atunci când ne plimbam pe malurile râului și am aruncat brățara aia prețioasă în apa cenușie. Cum ai plâns cu lacrimi purificatoare de căință. De ce de ce nu te apri? Și că vrei să mă părăsești Vreau să știu ce semnificație au aceste două pietre Ce bun dacă nu mă mai iubești Ce semnificație au pietrele astea? După ce mă ierți? Vorbește Rubinul ăsta era într-un medalion S-a desprins din el De la cine era medalion? Nu contează Cred că de la mama dacă aș fi așa cum crezi tu, aș putea să spun la la la la la la la la la la mai crede. Eu păstrat rubinul fiindca s-a desprins din medalion într-o zi. o zi scumpă. Mai departe. Spune, ai râde de mine dacă aș fi geloasă pe prima ta iubire. De ce vrei să spui? Pentru mine e importantă ziua când am cunoscut sentimentul care mă leagă de tine. Hm. E necesar să fim învățat să iubești ca să iubești așa cum te iubesc eu pe tine. Ha, ha. Dacă noi doi ne-am fi cunoscut pe vremea când iubirea era ceva nou pentru noi, ce știe dacă nu am fi trecut așa unul pe lângă celălalt Totdeauna avem pregătit o astfel de consolare Când iubim o femeie decăzută Anatol Rubinul ăsta îmi amintește de ziua Hai spune Emily <laughs> Iar el avea 20. Era înalt, era brunet. Nu am amintesc chipitul meu, mi-amintesc de cât. pădurea, ziua de primăvară care râdea deasupra copacilor. O rază de soare care ieșea dintre frunzișuri <laughs> și licărea deasupra unei multimi de flori galbene. Dar nu pleste care mi-a luat, Emilie! Anatol! poți ia-mă, dație! Nu blestem ziua aia și refuz să spun că am făcut-o vreodată. Anatol, te iubesc ca pe nimeni altul vreodată. N-ai fost iubit niciodată. Fiecare oră pe care am trăit-o înainte a devenit lipsită de importanță. După primul tău sărut, fiecare bărbat întâlnit a dispărut din memoria mea. Și pretinzi că mă iubești? Ha. Abia mintesc am mintesc acelui bărbat. Nu mai știu ce culoare avea ochii lui. Dar că în brațele lui ai suspinat primele suspine ale iubirii. Nu poți să uiți. Și nu-ți dai seama că mărturisirea asta mă nebunește. Nici că dintr-o dată ai răsculat în mine tot trecutul dormit. Acum știu că poți visa la alte sărutări decât ale mele. Iar când închizi ochii și te afli în brațele mele În fața lor s-ar putea afla Imaginea al cuiva Cât de greșit înțelegi Ai dreptate Trebuie să ne despărțim, Anatol Ce să înțeleg, Emily? Nu suporți adevărul Atunci de ce m-ai implorat tot timpul să ți-l spun? Absolut orice ți-aș ierta dar minciuna, nu Iar eu care am recunoscut tot M-am făcut atât de mică în fața ta Și m-am lăsat călcată în picioare Nu ți-am îndrugat niciuna dintre scuzele alea stupide Pe care le spun altele Am spus adevărul Anatol, eu am iubit viața de plăceri Am fost o șuratică, cu sânge fierbinte M-am vândut, m-am dăruit Nu sunt demnă de tine Iar eu ți-am sărutat mâna pentru prima oară, Emily Am vrut să fug de tine, fiindcă te iubeam, Anatol Tu m-ai urmărit, mi-ai cerșit iubirea Eu nu t am vrut pentru că nu îndrăzneam să-l pătesc pe primul bărbat pe care-l iubeam Atunci tu m-ai luat și... Emily, ai fost a mea Cu tremurată, înfiorată, plângând. Tu mă ridicase și atât de sus să și tot ce-mi ei. ei. Devenise ceea ce nu fusese niciodată Curată și fericită Și acum? Acum știi nu Ce vrei să arunc rubinul? Rubinul ăsta În săcea în iarbă la la alea O rază de lumină A căzut pe el Așa a Vino, Emilie Hai să ne plimbăm prin parc. E fric. Nu. Simt deja miresemele primăverii care se deșteaptă. Iubitul meu. Și pietricica asta neagră, ce e? Un diamant negru. El de ce l-ai păstrat? Anatol Valorează Un sfert de milion Curvă S-a terminat de mult? Da, dar, până se te machiază, până se schimbă Aș o fugă să o întâmple Nu o răsfăța, Nător S-o răsfăț? <laughs> Dacă Că te porți brutal cu ea și asta este un fel de răsfăț Am vrut să spun cu totul altceva Sunt într-o dispoziție sărbătorească Vrei să te logodești cu ea? Oh, oh. Mult mai sărbătorească Oh, tensori mâine? Max! De parcă n-ar exista și sărbători ale sufletului Nu au nimic de a face cu. Așadar, ai descoperit un colțișor necunoscut al lumii tale interioare. <laughs> Ca și când iar pricepe toate astea. Pur și simplu sărbătoresc sfârșitul. Ah, ah. Un superb de dio! Și eu ce caut aici? Tu vei închide ochii iubirii noastre. Ce lipsă de gust. De opt zile amân acest super. cel puțin o să ai poftă de mâncare. Am supat seară de seară în căutarea cuvântului potrivit. Am înțeles. Vrei să suflu textul? Totuși, de ce ai nevoie de mine? Să fii aici pentru orice eventualitate. Să mă ajut la nevoie să atenuie să liniștești, să explici. Dar de ce trebuie să se întâmple toate astea? Mă plictisește. Ah! te amuză altă femeie? Da. Și ce mai femeie! Ce tip? Ceva nou! Unic mas! Si, Unicul oroto, și... Si. Când mi-am amintește de un val săvine stărăganat, foioșie sentimentală, melancolie, surzătoare și te un căpșor mic, blond, e, e, e greu de descris, cu ea te simți la căldură și ești împăcat. Când ea tu, un buchet de violete, are o lacrimă în colțul ochiului. De ce nu încerc un sutien? Max! Nu ea! Cu ea n-aș putea să supez aici. Pentru ea este cârciuma de mahala. Comodă cu tapetele lipsite de gust și funcționar mărunți la masa de alături. Seriletele cu de-am fost cu ea prin astfel de localuri. Pe, ai spus că ai supat cu Ani? Am supat de două ori, Max. O dată cu cea pe care vreau să o câștig, și o dată cu cealaltă de care voiam să scap. O, dar, din păcate, nu am reușit nici cu una, nici cu cealaltă. Sunt două pe ani într-o căpșimă de mahală și pe cea cu căpșorul blond la safară. Poate merge. Nu nu înțelegi cum stau lucrurile. Ca nu cunoști pe cea nouă. Trebuie să vezi ce face când vreau să comand un vin mai de soie E o lacrimă în colțul ochiului. Nu, da? nu acceptă în ruptul capului oh, Înseamnă că bevi de regiune Până la a a 10! Care. apoi șampanie asta e viața Nu, nu, nu e asta viața Nu mai sunt în stare În jocul asta dublu Ești în stare doar dacă simți ceva I-am spus lui Ani cu toată sinceritatea Știi Ani Acela dintre noi care simte într-o bună zi că s-a terminat eu spun celuilalt, fără ocolișuri. Asta-i spuneai când vă i jurați iubire eternă. Păi atunci azi o să meargă foarte ușor. Ușor, Max? Când trebuie să spun, nu-mi Știu, nu suport plânsul. Până la urmă, mă îndrăgostesc chiar de ea și un șer pe cealaltă. Și... Bine, eu sunt aici, asta-i tot ce pot să fac pentru tine. Poți să spui că nu pierde cine știe ce în persoana mea. Poate? Că se știe altă sută. Mai frumoși, mai bogat, mai inteligenți. Te rog, fără exagerări. Bună, oh, bună seara, Ani! Uh, ce -s... Bună seara, Max. Bună seara. Dar puteai să comanzi între timp pe Anatol. Ani? Da. N-ai curasar. Dar ce vroiai? Sa fac un grand toilet pentru toi? Scuza-ma. Uh, mi indiferent. De Max cere scuze. Oh, pentru ce? Nu se jeneaza. bate la ușă. Altă dată nici nu trecea prin cap. Servește-te, te rog. Anatole azi n-ai fost în sală? Nu. N-ai pierdut nimic. Ce opera a fost înainte? N nu știu. De altfel... Am ceva să-ți spun, Anator. Uh, da, copilă dragă. Uh, ceva important? Poate merge a nu te rupe. Fai te mine, asta din Ostende sau din White Stable? Vorbește de Stridi, ah, Max. Da. Din Ostende. Vai, oh, dam. Așa ah, ne punesc după Stride, punesc ne punesc. Vrei să comunici ceva? Important? Uh, a, da, da. Te uh, aduce aminte de promisiunea. Să nu ne. înșelăm niciodată? A, da! Să ne spunem tot adevărul de la început, tot, tot, tot. tot. Uh, da, uh, Vreau uh. să spun. Eh, mâine! Ar fi prea târziu! Ai trebuie să mănânci mai departe stridile, altfel nu-ți mai spun nimic. De ce înseamnă asta? Asta să cu tine pentru ultima oară! ah! ai ah, ah, ah, minunat, Arată! Dar ce fi se pare minunat, Max? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Anatol? Anatol? Sunt în nebunește. în De cine? Vai, de mă da de ce râdeți, Marie! Iată de curățat. Lasă-l pe el! Îmi datorezi o explicație Anatol, m-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit de altul Și să o spun fără ocolișuri, așa după cum ți-am promis La dracu, dar de dar cine? Nu e cazul să devii grosolan Șer, sure, cu toată fermitatea Max, vă rog, sunați dumneavoastră Vai, îmi este atât de foame? Foame, că... Ani! În timpul ne discutiți! ca asta! <fie> uh, Serviți mai departe. Da, da, da! Și vinul unde e? Mă refer la șampanie, nu la vinul de pe masă. <fie> o vreau pe masă de la început. Ulește paharul. Ah. De obicei, el bea dintr-o ghițitură. Acum. mi-au rămas bun, și de la Bordeaux. Cine știe pentru cât timp mai punem. Așa ar să fie. Ah. Ah. Ah. Nu vor mai exista nici Bordeaux, nici stridi, nici șampanie. Da. Ce stomac sentimental aveți? Îmi permite să vă mai tor. Da! Vai, vă mulțumesc, Max! Ani! Aș vrea să știu și eu cine este fericitul. Ei. Dacă îți spun numele, tot nu-l știi. De ce fel de om e? Cum l-ai cunoscut? Cum, cum arată? Anatol! E, e frumos ca o cadră. Oh, O fi având și alte calități în afara faptului că nu poate să-și cumpere stridii și șampanie? În fond, asta nu e o profesiune. Ce contează? Dacă eu îl iubesc, renunț la tot. Asta e o noutate. Așa ceva n-am mai trăit Vedeți-mi, au astranii O mâncare proastă ar fi putut să vă ofere și anatol la nevoie De ce meserie are Ce e? Comis, voiajor, coșar Ia, ascultă, nu-ți permit să-l jignești Spuneți-ne odată ce este Este artist La trapez Acrobat, acrobat. Termină cu injurile, Anatol. E un coleg de al meu. coleg, o cunoștință veche în care probabil mă înșel e, de mult. Atunci nu ți aș fi spus nimic. De îndrăgostit, te-ai îndrăgostit de mult. De el în gând, mai înșelat de mult. Pe asta nu se poate interzice, Anatol. Ești. Anatol. Ești o. De când te place de el? Asta! Nu, nu, nu, nu, nu! Astăzi am simțit că ține de destinul meu! Destinul ei, Max! Dar chiar ar trebui să ne povestiți lucrurile astea! E pofti, cu asta te alegi dacă ești cinstită! Încetează odată cu păutura Nu, astăzi! Vreau să vă învețesc! Vreau, vreau, vreau. E ultima zi, Anatol. Pentru opt zile. Nu, nu, nu, pentru vecie, Anatol. Am să rămân cu Carl. Țin la el. E vesel. Chiar dacă nu are bani, n-are să mă necăgească niciodată. E dulce. E un scump. Ești îndrăgostită de mult, de elani. Astă seara. este o minciună prostească. E n decât să nu mă crezi dacă vrei. Povestiți-ne, sotul și dacă tot vreți să vă Trebuie să faceți asta de dragul lui Anatol. Da. Ei, da? Da. Da. Sunt 14 zile. De atunci... Așa. Mi-a dat câțiva trandafiri. Da. La ușa de ieșire. Și părea foarte timid. Trănafiri, de asta nu mi-ai spus nimic? Pe urmă se tot stricura pe lângă mine. Nu, nu. Se tot stricura pe lângă mine la repetiții. Cât se poate de simplu. Pe urmă am vorbit și mi-a plăcut. Totul la el atât de tare. Oh, despre toate astea eu n-am aflat nimic. Și, te urmă? Am aflat că am fost vecini când eram uh, mici. ce-i Vecini. Da? Serios. Vecini, Ani. Ce emoționant. Da, relax. da. Despre asta seara mai interesează. Multă vino mai departe de ea Trebuie să știu de Ce, ce s-a întâmplat Astă seară oh, Astă seară ah, Astă seară el mi-a spus că îi place de mine Și tu? Am spus că mă bucur Și fiindcă nu vreau să-l înșel Îți zic Adio, Anatol, adio Așadar nu din cauza mea. Vai, dar de tine nu-mi place, Anatol. Din fericire, toate astea nu mă jedează. Eu iubesc altă femeie. <gătă -i> Așa? Da! da! de mult! întreabă pe Max! I-am povestit înainte de venirea! Așa, așa! Așa, așa! Zi, nu te mai iubesc! Iar în această altă femeie e de o mie de ori mai frumoasă și mai... Nu mai e mai, mai, mai, mai, mai, să mai, să mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, adevărat.. mai, mai, mai, mai, mai, mai, atunci când te sărutam, mă gândeam la cealaltă mm. Ay, Atunci suntem chit Asta crezi tu? Da, bănatul Și e foarte frumos că e așa Nu, no, nu suntem deloc chit Povestea mea e ceva mai puțin inocentă decât data Poftim? Eu te-am înșelat Acum? Zi de zi, noapte de noapte, veneam de la ea când mă întâlneam cu tine și mă duceam la ea când plecam de la tine. Ai, ai, ai, ai, ai. Un bărbat este de o mie de ori mai lipsit de scrupule decât o femeie. Stai! Anatol, doar nu vrei să o opreci tocmai acum. Să știi că niciodată nu ți-aș fi spus-o. Atât de lipsit de scrupule. Doar un bărbat... poate fi. Ah, crema de vanilie. Îndrăznește? las să-și ia rămas bun mm. și de la cremă pentru totdeauna. Da, cu multă bucurie, Max. De la Bordeaux, de la Champagne, de la Stridi și mai ales, de la tine, Anatol. Ah, iar astea, i le duc lui, țigările. las, -o. las -o. că n-a fost așa de greu. E, eh, atunci, te rog să rămâi, Max. Nu am niciun chef să stau singur. Nu te deranjez, Anatol. În șapte cazuri din zece aștept zadali. Mm, N-aș suporta așa ceva. Și nori nu pot să nu le crezi scuzele. În toate cele șapte cazuri, nu există nimic mai ingrat decât să fii amantul unei femei maritate. da, ba da, să fii soțul ei. Oh, nu știu, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt, sunt obosit, sunt nervos. Nu știu ce vreau. Pleacă din oraș. De ce? Să scurtezi sfârșitul. Ce înseamnă sfârșit? Pleacă din oraș sau ai curajul să-i spui întregul adevăr. Cum? Simplu. S-a terminat. Preferați să folosiți o mie de stratageme ca să ascundeți unul de altul că nu mai sunteți cei care erați, decât să vă despărțiți printr-o hotărâri rapidă. De ce? Pentru că... Fi, fiindcă nici măcar noi, nici ne nu credem asta. Fiindcă în mijlocul acestui... acestui nesfârșit deșert al agoniei există clipe incredibil de amăgitoare în care... Totul e mai frumos decât a fost vreodată până atunci. Nici când nu simțim o mai mare dorință de fericire ca în aceste ultime zile ale unei iubiri. Iar dacă se ivește cine știe ce capriciu, cine știe ce beție, cine știe ce fleac purtând masca fericirii, nici prin gând nu ne trece să ne uităm sub mască. Atunci vin acele clipe în care ești cu de rușine pentru că ai crezut sfârșite toate aceste ceasuri dulci. Atunci reușești să obții de la celălalt atât de mult fără să fie nevoie să-i cer ceva prin cuvinte. Ești atât de paralizat de frica morții. Chiar dacă viața e din nou mai fierbinte, mai dogoritoare ca oricând. Doamne, și mai înșelătoare ca oricând. Da, da, da, să nu uiți însă un lucru. De multe ori, începutul ăsta apare mai devreme decât ne-închipuim. Se întâmplă nu odată ca fericirea să înceapă odată cu primul sărut. Nu știi nimic despre cei oameni grav bolnavi care se cred sănătoși până în clipa din urmă? Eu am fost întotdeauna un ipohondru al iubirii. Poate păi că sentimentele mele nici nu erau atât de bolnave pe cât le credeam eu. Uneori mi se pare că legenda despre privirea malefică se adeverește în cazul meu. Numai că a mea e întoarsă spre interior Și cele mai bune sentimente ale mele se trag din ea Atunci nu-ți rămâne decât să fim mândru de privirea ta malefică, Anatol Nu, nu, invidiez pe acei fericiți Pentru care fiecare bucată de viață eu o nouă Eu trebuie să-mi propun să termin ceva. Eu fac stații, eu stau pe gânduri, îmi trag sufletul car după mine. Nu invidia, Anatol. Ei nu depășesc nimic, trec doar pe lângă. Oare nu este și asta fericire, Max? Cel puțin ei nu au acest sentiment ciudat de... Vinovăție care este secretul Durerii noastre de despărțire Ce fel de vinovăție? Pe păi nu avem noi datoria Să punem toată veșnicia Pe care le-am promis-o în acei câțiva ani Sau în acele câteva ceasuri În care le-am iubit Și niciodată n-am fost în stare Nici odată O conștiință acestei vinovății ne despărțim de fiecare dintre ele, iar melancolia noastră nu înseamnă nimic altceva decât recunoașterea tacită, ultima dovadă de onestitate. Siete, <sus> nu -s fac loc bine relațiile care durează mai mult. Ai un aspre prea fil. Cum să înțeleg asta? Prezentul care întotdeauna atrage după el o povară grea, de trecut, neprelucrat. Și iată că primii ani ai iubirii tale încep din nou să putrezească fără ca sufletul tău să fie avut puterea extraordinară de a-i fi eliminat definitiv. Și, care urmeară firească, Că până și cele mai sănătoase și mai înfloritoare ceasuri ale prezentului tău Sunt înconjurate de adierea acestui putregai Iar atmosfera prezentului tău e otrăvită fărăleac De aici vin acele mirosuri dureroase Ce trec atât de des supra celor mai bune clipe ale mele Uh, de asta aș vrea să mă salvez, Max Da, da, nimeni nu e scutit de tentația de a spune la un moment dat ceva memorabil Fi Anatol, și fă bine Există atât de multe boli și o singură sănătate Nu poți fi decât la fel de sănătos precum ceilalți Bolnav însă o fi cu totul altfel decât oricare altul. Ce-i cu tine? Nimic? A, am uitat. E sunt datori. Vezi? <sus> Cripa asta. Am senzația că. Că. O ador. He, există o singură explicație. Tu chiar o adori în această clipă. Cu mine. Acceleratul de triest pleacă abia peste patru ore Bagajul poate fi trimis și după aceea Îți mulțumesc foarte mult Eu nu ies fără un aforism ha, Poftim Femeia e o enigmă la, la, Lasă-mă să termin Femeia e o enigmă, așa se spune Dar ce enigmă am fi noi pentru ea dacă ar avea destulă rațiune să se gândească la noi. Imposibil. Nu să mă mm. Dar. Uh, El era Nu mult, Anatol. Soțul meu. Vino cu moara mea. Mă iubești. Oh. Mm. Știi bine că ești totul pentru mine. Cu mea. Mm. Să fiu cu tine oh. la Veneția. Am fost acolo în luna de miere. Dar chiar asta trebuie să spui acum. Nu te iubesc decât pe tine, Anatol, oh. cu atât mai puțin pe soțul meu. Arise, poți să poți să-ți închipui pentru câteva secunde că suntem doar noi doi pe lume. N-am uitat destul pentru tine. Oh, Dragul meu, Anatol, Ce drag... vreși, Trebuie să plec. Trebuie? Da, Anatol. Pentru ce pleacă, Elze? Nu se poate vorbi cu tine. Dar nu înțelegi că viața asta mă scoate din sărite! Careva să zică eu nu merit niciun pic de recunoștință? Eu care ți-am sacrificat totul. Sacrificat? Cum? Păi, înseamnă că nu m-ai iubit niciodată, Elze? Eu? <laughs> Eu îmi trădesc soțul pentru el și nu îl iubesc. N-am spus așa ceva. Băi, ce-am făcut? Vai, ce-am făcut? Asta ce-mi lipsă, ce-ai făcut? Ai fost o fetișcană proastă acum șapte ani, atunci te ai măritat cu soțul tău, fiindcă trebuia să te măriți. În luna de miere la Veneția ai fost fericită. Nu, niciodată. A fost și dragoste. Cel puțin, în anumite momente. Niciodată, Anatol, niciodată. Cum? Cum? Cum? Nu te-a sărutat? Anatol... l ai fost femeia lui? Anatol... Apoi v-ați întors și ai să te plictisești. Ești frumoasă, elegantă și femeie. Anatol... Apoi au venit anii cochetărie! Cochetărie? Știi ce înseamnă să fii cochetă, stricată, mincinoasă, în același timp? Așa am fost eu? Așa am fost eu, apoi au venit anii de luptă. A ezitat să nu-mi trăiesc niciodată romanul. Era din ce în ce mai frumoasă, bărbatul tău din ce în ce mai plicticos, mai prost, mai vrât. La urma urmei trebuia să se întâmple. Să-i luat un amant, Cu... întâmplarea face ca acel amant, să fiu chiar eu, Cu... asta e tot, Elzei. Și nu-mi dau seama de ce ai nevoie de fraze mare pentru această măruntă aventură. Anatol, retrage tot ce-ai spus. A ce e de retras? Chiar crezi cu adevărat? Da. Bine? Eu plec. Pleacă? Eu nu te rețin. Nu gunești? Acum două minute ai spus că pleci. Da. Else! Ce mai e? Tu mă iubești? Ce dovezi în cer, de fapt? Mă iubești? Te ador. Fugi cu mine, mm. în alt oraș. În Într-o altă lume. Mm. Vreau să fiu singur cu tine. Să nu mai fie nimeni dintre noi. Mm. Peste mare, este. Să fiu singur. Peste mare. Unde vrei tu? cumpul meu copil în Viena ne putem vedea cât vrem noi. Ce târziu s-a făcut, Anatol? Dute. Pe mâine la ora șase. Cum vrei? Nu mă săruţi? Anatol. Bata? Anatol? Cu sărutul ăsta a devenit ceea ce merită. Ce să fac? Du-te, du, -te, du -te, Anatol. O faci tu să plece pe Cora? O trezești tu? În timpul cu nonii ei o să ți șoptesc totul e în ordine. mi -e frică, Max. Dute. O voi hipnotiza din nou mâine. Cora. Cora. Anatol, Max? Ta unde s-a dus? Dar am fost hipnotizată. Nu-l vei mai găsi, Cora. Unde are locul în unia? Nu mai contează pentru dumneavoastră. Dar vreau să merg, Max. Dacă nu ați fi un copil, Cora, ați admite că totul e în zadar și ați rămâne în faimosul. Si atât de frecventatul muzeu de creație originală al lui Anatol. Ce mod aveți de a mă jigni, Max? Principal este că nu dumneavoastră sunteți cea înșelată. La dumneavoastră, la Anatol, se mai poate întoarce. Numai cea pe care tocmai o primește drept soție mai poate fi părăsită de acum în <laughs> Mă bucurat atât de mult și pentru ea și pentru mine. Dumneavoastră, iubiți mușcând? Da. Acum vă credeți un demon, dar știți ce? În fond, nu sunteți decât o femeie. Doamnă? La revedere, Max! Oamenii mai pot fi fericiți. Asta e principalul. Ați ascultat Anatol, Supeu de Adio, de Artur Schnitzler. Traducerea: Victor Scoradeți. adaptarea radiofonică și regia artistică: Ada Lupu. În distribuție: Anatol, Dan Aștilean, Max Alexandru Repan. Emily Ruxandra Sireteanu, Ani, Irina Movile, Elze, Crenguța Hariton, Cora, Andreea Macelaru, Redactor, Crenguța Manea, Asistența tehnică, Monica Wilhelm, Regia de studio, Milica Crenicianu, Regia muzicală, Patricia Prundea, Regia tehnică, Inginer, Luisa Mateescu